اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل ناج سائر الراغ سے نسمعو دوی صوتی ولا نفقهما یقول الحدیث دا کتاب الیمان تھی روایات ذکر قول ذن روایات چکم نرعا مطالقو دا غیمان سرا چغا منجیہ فی الجملہو او ځنې روایت متعلق تیږه ایمان سره چاغه مونجیا فل مونجیاه کامله ده مونجیاه کامله ده او ځنې روایت متعلق تیږه ایمان سره چاغي باندې مدار د احکام دنیویو ده مدار دې په احکام دنیویو او ځنې چې کمندونو متعلق دي داغه ایمان سره چه چې کمندونو موجبې ده حلاوت د اعمالو موجبې ده حلاوت د اعمالو نکلا عمره د ایمان تا هغه ته به ایمان وې د پارد دی څه دا چې غم د نو مونږی او دا غیمان دي چې کم ایمان مونږی کامله وي دا ریوا چې دام په بیان د امور د ایمان کې اوه چاغه مونږی کاملوي زګا بده باندې متفرا شوه دې څنګه دنو فلاح اخر د حدیث کې رازي افلح ان صدقه سره چې ګمندو کامیاب دي او خپل خبره کیری يا ويلي راوي د روايت چې ګمندو طلح ابن ابي د الله رضي الله تعالی نو دې طلح ابن ابي د الله داز دا عشره مبشرون دې دا غلص بختور صحابهونه دي سي نبي عليه صلوات والسلام اغيله چې کمنونو په یو مقام کې په یو سیر ور کړو د ایمان د جنت د پاری کې دي د نبي عليه صلوات والسلام سره ور ټول مشاهیدو کې شریک شوه دي ټول مشاهیدو کې شریک شوه دي سیوا د بدرنا او باغی کی د دا خوزر دا وجه نا نو او نبی علیہ السلام مولا پا غنیمت کی ایسا ورکڑیوا غنیمت کې ایسا ورکڑیوا شرعی وزور او پی اجازت پاتشیو او او حد مبارک کی خو راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی لیو یوم اهد یوم طلحا ده اهد رس خوره طلحا رس وانو لگه دا خود چه دل سوابونو لشوی بس لگه ده اهد جنگ چه چال شوی طلحا ده پار شوی پا دیکی ده ده نبی علیه صلاة و سلام پا خپل بادن بانه حفاظت کرو زنی وی چه سلیرش زخمونو د ده پا بادن بانه او زنی وی پینزاو یا زخمونو د ده پا بادن بانه دوال تک, تک چا غڑ زخمونی ساب کردی نو سالیری زخمونو چا چې چواراو غړ ټولي ساب کردی نو پی انزاو یا زخمونو پا دباننے او نبی علیہ السلام فرمائی لیو کسوک جو اندے شہید کتل غواری نو تلحا دے جو اندے شہید کتل غواری نو سوکتے تلحا دے او نبی علیہ السلام دو حد نارستو دلل قبور کتل حتو الخیر او تل حتو الفیاض طلحه الخير او طلحه الفياض چې ډېر سخیره دا طلحه کوم دنو زه کا نبی عليه صلوات والسلام ته ځان مخې تکاو چې نبی عليه صلوات والسلام باندې غشي وریدل او دوبه نبی عليه صلوات والسلام ته ځان مخې تکاو کالا پلاس کالا بو Badan او غشره پاغي باندې منکاو پاغي به غشره منکاو دا راوی د دې روایت مختصره حالات قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مَنْ جَاءَ او مَتَا جَاءَ او مِنْ اَيْنَ جَاءَ دَا جَاءِ سُوکتے زلطہ روایت کی مجھول ذکر کردے نو کذا سڑے مجھول شی نو بیا بے زمان دی تیان مجھول شی زمان دی تیان ممس شی مجھول شی بیا با مونتا پتنی جن ویلی دې چې دې رجلنا مراد جوابم نصالبر رضی الله تعالی نو دی دا سادی چې دې بیان وک خپل کام تلاړو او نبی عليه الصلاه والسلام چا ته بیان کړو اغايت بیانول دې عادت ویل شو خلق او توه ايا زمان امات التق البرص والجذام يا زمانه ته چې دا خبره کې بزیارتونه دې رايخي وي او دن اکانو خلقو <سؤال> پسی لگیائی او لیاو پسی سی لگیائی او ما تتقل برسول جو د ده او د ده خارق نا نیاری یعنی برک بشی او خارقی بشی او دین اچھے کم دن او زانو ساتا دا غزمام رضی اللہ تعالیٰ انہو دے او دو بارکی راغلی چی اپی نزمہ حجرائی کے راغلے ہو یا او مہ حجرائی کے راغلے ہو یا اپنہ مہ حجرائی دریوالا سیدیزا که خبره را دا رات للی متعددی که نا رات للی سی بھی جا رجلن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگه وصده نبی علیہ السلام خواتا من احل نجده دا نجد تر اپنا راگه آراب چی دی دا غرد گوئی سی دی غرد نجد ویوتی آمان یو اوشت طرف یو پوش طرف فردائی ارضای کنو سیلو مانیری بالا و مانیری پایانو او لوئر دیرو پر دیرو لوئر کوستان اوپر کوستان انداتی په کې رازی لکا وکاتاو بارا پکی رازی کلو کم نغشان دیوی پا لاکو کم دا انو عرب هم دو غاتو نو خسلو ری سیدی عام طور جزیرت و عرب چیزا بھئی ولکا غاتی دو یو نجت او بلت حاما یو نجد اوپن څه نجد چې کوم دنو داوس وطا ریاض ولیکي سعودي ریاض ریاض ریاض ناریا سعودي ولیکي د سعودي عرب د هغه چر دال خلافا نو د کومنو اشبل د دحو دابا د غشي دیتا چھے کمدنو نجت بے لکی گئی تیہاما کس طرف چې کمدنو آگی تا بے لکی حجاز چھے دی مکہ و دا حجازو دا پا تیہاما کی دی کس طرف تری دا نجت تاوس چھے ریاض بے لکی گئی چھے کمالا ریا زلاقا نوغی توس نجد ویلکی جا رجلن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل نجد من آل نجد جار مجرور دی جار مجرور چی ناکی رب سواقی شی نو کائن من آل نجد چرا سڑے دا آل نجد نو سنی چی کبنو حالو موی چی حال شی چی کائنم من آل نجد صفت اولاد چه دا چه کمدنو صفت شیم سائر الرأس حال لے او قدع چه کمدنو صفت تے یو قول دار چه دا صفت تے سائر الرأس لگا سنگ من آلنجد صفت انو سائر الرأس ان صفت تے سوال لے بے دا معرفت سنگ دانا کیرید پارے صفت واقع شوون رجلن خنا کیرا دا او سایر الراس کومنسدا معرفہ اضافت سره کنا دا معرفہ نو معرفه څنګه د نکری د بار سو اقس صفات او اقس جواب دا کی چې دا چې کوم دنو اضافت لفظی دا مفید د تعریف نه دا اضافت اضافت څه ده لفظی او مفید چانه دا تعریف نه اضافت اضافت لفظي له بار کړه کله کلاو دا میرزا او د رضا دا لیونې دا دیوانه ولا خو خو اي دی په کړه په سورو له میرزا ور په چوړی دا لیونې دي اورولو په سړه غاړي بنته نو بو بندنه شي نو اضافت لبزی د او مفید د تعریف نه دویم قول چې دو دو دا حال چې کمو حال ال سوال بیا چې سو حال که نه تقدیم د حال واجیبيال کلهسی نه ک تقدیم د حال واجیبي دلته تقدیم و شو جواب داې چې زال نه کره محز نه ده بلکه نہ کیرا موصوفہ لگا رجل من آل نجت نو مایلہ نہ د صفات واقع شوه دي چې کړه نہ کیرا بیا تقدیم واجب نه سائر الراس نو سماو د ویه صوتي هی مونږ اورېدې چې کوم نو ګوناره داواز ده نو سماو د ویه صوتي اورېدې مونږه ګوناره داواز ده ګوناره کون ته چې مونږ اورېدې لکه بڼاری شي مچان شي بونیږي یا چه کمدنو سو بڑنیگی مچائے اگر بین مچائے چیسی کی گی بڑنیگی دا غشان داد گونار گنتا که ارداغا گونج گنتی منگ سکی دا ارداغ نفقه و نفقه و مای قول پویدو پینا چیده ویسو گونار گنتا که که که که ولکا نا دا سو سو کوئی دزان سرد سوالو نو تاقرار کهو یزه بداتا پس نبی علیہ السلام علیکم بداتا پس پتی کو راغله خلق را لګلو څور شمو له نبی علیہ السلام نه سوکا تاسو سوکا چې دا دا تاسو شمو لاو کنه تاسو کو نو دو تقراری که دویم دادی چه نسمه و او یا صوتی هی منگا و ریده چه کمینو گوناره دا آواز دا دا سفر ستڑیواله چې چه کله سفر رو کستی نی اووی ووی گونتا که اللہ اگر دا ازان سر یقل دا ستڑیوالی یقل گوناره گونتا که که او سو که چه دا دا صحابه پی پویدل نا سفر اغسو ستړی والے فلانا قومه را کوول نو پوی د پوری دنا ان تردی پوری نو پویدو چرګه یوګه پورس نو مو زیاده خداوی جوړه حتا دنا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله جہی را نيځو نو ويلي صلی الله علیه وسلم خوا ته نبی رسول الله تران نيځو فایزا هو نو نسبه کې د اسلام تطوس کوو د اسلام بارکی پایزا اوه سوال وانه اسلام تاسو ګور اسلام مبارکی دوی اسلام مبارکی تاسو کو نبی اسلام او جواب ورکې مونږ ورته وای روزه وته وای زکات وته وای خبر وانه پونس وی او نبی اسلام دې تاسو د اسلام مبارکی کې او نبی اسلام ورته چې کمر په بنا ذکر کې پیغامون زکات وته ذکر کې دا خدای اسلام حقیقت نه اسلام څنګه دی حقیقت خدای نه حقیقت د اسلام خدا نه جواب چې کم نه نو چه دوم تاپوس کرو ایدام معلومی کی دا خبرا چه دا دا, دا اولانی رات للنی دا دی دا د کم دو نا دو دسنی دی اولانی رات للنی دی بلکه دا دویم زلی رات للنی او دے چه را تاپوس کئی کنا تاپوس کئی دے را دا غبارہ کی کئی دو شرائعو دے اسلام بارہ کی کئی حاقیقت دے اسلام بارہ کی دے تاپوس نکې د شریعو د اسلام بارے کیږي د اسلام شریعه چې کومه نسته دي وړاندې شی وایله دا سوال چې کومو مطابق نه ده اسوال او جواب چې کومو مطابق نه د مطابقت شته ده وقالا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله ورته وویل خامس صلواتن پنزمون جنا فی اليوم واللیلا فرض او سپه دربانی پنزمون جنا دی وقالوا دو تو الحلال يغيرهن اشترب ما باندې اشترب ما باندې دي نه علاوه خمس صلوات ل عبارت په حذف مزاب یعنی اقامه خمس صلوات و او اهتمام کول بنزومن زنو نانجه سر پنځه شماره چې لکه 1 2 3 4 5 برابر شوبس کار نه اقامه تو اضافه مزاب چې کمنه حذف ته عبارت عبارت او مزاب ته اقامت و خمسو صلوات فی الیوم واللیلہ فین زمون زنا پر از اشفاکی ویتر و تانوائل زنوائی چی که دیشی دا غٹیم که واجب نو و دا خبر سینو دا ده خبر دا دا چه ویتر تابی دی دا ماسو تند منزو ان دا پو وقت که چه کم چا تابی دی دا ماسو تند منز نو دا وجه نا دا چه کم دنو مستقل نی صحبی کی لکه وقت خود اغیاءو دیکھا نا خود یو وقت دو منزنی یو فرض دی یو سدی بیتر دی نو پش میره لکھی که پینزاو چه فی دیا ورکانو دا شپاکو بوارکای خوا چه مرشی کنا سوکو آو فی دیا ورکی سوارکی فی دیا ورکی نو دا سو بوارکی شپاکو خامسو صلاواتین فلیوم واللیلہ پینزو منزونا پردو پشپا کی فقالا نبیہ اوائل داقی سوری حل علی غیرہ اونا ایشتر پمابانی لعوات دی منزونا جذی پینزونا الاوشتے نبی علی سلامی لا نشتا اللہ ان تطوہا مگر دا چیتا نفل کئی لا اللہ ان تطوہا نشتا دربانی مگر دا چیتا نفلو الا ان تطوها دا استثناء متصل لك استثناء من قطع دا شوافیو استثناء من قطع دا استثناء من قطع دا اغیتی کمدن رستو زکاة بارکی ذکر کی وزکر له رشو اسلام الزکاة فقالا اللہ علی غیرہ فقالا اللہ الا ان تطوها اغیو اغزائی کی زکات کې چې کمدو نه استسلام منقطع ا و دلته دیمونځ او روزه کې کوم زکات استصناف سي منقطع وي مونځ او روزه کې کوم نه سوي منقطع وي ولګدا خبره را چې ټول دنیا بته او شان که لگا او چې کمزه متصله سي کیږي هغه کی د وثاخ لري متصله چې کمزه منقطع سي کیږي هغه د وثاخ لري منقطع څدا چې کول شي چې دوه کسلور وکړه ته فرض ووځي او دوه سو کې 1100 پاسو کې ها زه خدای پاک کول شي څار څور وکړه ته فرض دي دوا دوه کتن چې یو او اوس کومو بل ویان او خاطر سره کومه کول شي پروژه کې دا کول شي چې نیمه باندې نه وي او ما ها سباونی کوم کول شي نشي غا کې شبه سړی باندې یو لاګو پیسې راغله پکا تر راغنه کله زره نن ور کیله زره بل ور کیله زره بل ور ور کوله چې کله شي ور کوله شي ور ان شي زکات ګورین ختاسه کوله قابلان ول در اسلام ششي مون قطعی شي عبد در اسلام شي متصل ز غاصل بیس اسنا کې څه ده اصل بیس اسنا اتصال لې زايزان لا ګوره وځه وځه او اصول تکی مینو تقلی و تکینی خیر دی آپ علیہ مپری دی وصل پہ استثناء کی اتصال لیں شکل اتصال متعذر شی نبیاب ان قطع تزیز زکر استثناء من قطع اخو سے استثناء او اخو اغیت استثناء والسی دی مجازی دی اخو مستقل سے دی کلام دی استثناء من قطع مستقل سی کلام دی اصل پہ استثناء کی استثناء صدا متصلہ جو سو پوری استثناء متصلہ صحیح کی گی تراغیب پوری بزیار چاہتا نکہے منقاتیت ابا نکہے دل تاہنا پوی استثناء متصلہ رہا فائدہ اصرا ہوا تھا اللہ بی حل علیہ اللہ دے چاہتا پار الزام دے پار رہا حل علیہ غیرہنہ آئینون تزین اللہ پا مابانی واجب او پرستا چھو مابانی لازیمی نور روانشته نبی رسول الله نیشته در باندې الا انت مگر دا چې شورو کې هغه در باندې لازم شي هغه در باندې سشي نه نه په راوي چل لازم نه پلو بش چې پل شورو سکے شورو کې در سوشو واجب شو چې نه فل شورو کولن در سوشو واجب شو در باندې شو واجب شو در تاس سکه خودي زه دراجي ها وا مگردا چې ته په ځان باندې سكي ته تنفل شروع کي منصوب شو دروانه واجب شو دروانه نه نه فر دينه سلالو کو چ لازم نفلو بش شروع نفل په شروع قول سره جمندو فارس کي شو روزه کرن بیا به سر تسکاي ار اسه دانه چې بس بیا ما ا شوافی وی چې به ما طواله شي لکه څه کول ما طواله شي قال رسول الله صلی الله وسلم وصيام شهر رمضان اوصى تلکم نن د رجوع رمضان دا در باندې کمنن فرض دی فقال ان الصابيو تو غیرود لا غیرو دین الا نور رجوع رمضان الا الا انت تو ما ګردا جنفل شروع کی چې بیا شروع کله سره توسکای راځای دا نه چوغیشنو بهسکای ما تاګه ټیک ته چوغې شنو سيکه ما دېګه خوبه لږه یا قضا سکے را ګرځي شابر شيخ ابراهيم الله تعالی فرمایل ایمان افلو روج نه وله وا ویلس بجو ته زر ترمس ته ادا ته ما په سر خو ګه وړانده راغوله سر مې چاودو د ابو هرره رحمت مې مال چې په حقا ویږي ما ته چستا چې روجا ما چې زمما مولا په ماډر مې خرابانه دي زه نفلی روزہ په معمولی اوذر باندې سکیږي ماشيږي په معمولی اوذروم سکیږي ماشيږي خو قضا به را ګرځای شي اره کملما زراغل اوګه توي چس بغیرستانه ډوډا نه خرم سار روزہ بغیرستانه دسه نه خرم ډوډا نه خرم وماتک ماتک روزہ غسر ډوډا سکه اوخره کله خبره دار چې باب قضا سکه دا ګرځای الا ان تو ادا مطلب نبی رسول الله رسالت کتاب وسوم کې راضي ایک ضیاء یوم مکانهما نبی علیہ السلام صحابیات طویل ازواج متطهرات دو بیویاں ہوتا شدید پتہ قضاء راو گزئی ایک ضیاء یوم مکانہ قال و ذکر له رسول الله صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام تو زکات تذکرا و کرا دل تک یہ نعمت بدل کو تا طریقہ بدل کرا و ذکر له الصلا نبی راوی احیاط کڑو چې کوم کم لفظ نبی علیہ د دا زکاة بارا کی وَهَلُونَ غَدَدِنَ هِهِرُمْ ارد اینصو هیرو تو دی وجن صفحی طیف بس آغ وی نبی علیہ السلام ورد تا زکاة تستک 2017 او کرا چی کم لفظ چاو حیلیو نبی علیہ السلام اککل لفظ راوی نسو هیرو بس دی وجن صفحی طاں وی نبی علیہ السلام ورد تا زکاة تستک 2017 فقال هل علي غيرها باذن اورفانستان ابی السلام لا اله الا انت توا مگر نشته هون کنا بلی خیرات کانو خیر دے کنا بلی خیراتونه کای نو خیر دے نادری والا سزونه چ کم د نفس د اصلاح دي نادری والا د نفس د اصلاح چې کم دنو اهم دي مسکین قیادت ماده پیدا کیږي روزا کې چې کمندونو قهر د نفسې اماره راځي او زکات کې چې کمندونو اخراج د ماده فاسدي کېږي چې بوخلې ماده فاسده خارجيږي ماده فاسده ختمي کې نشانه د نفسنا دا درې واړه اهم مديريات ډیر څو هغه مو نو هغه چې کمندونو دلته کې څرګرکل هغه ځان تذکرکل اقالال يروا اقال لا ان او چرادري واړه کلاهم دادرې واړو کې کې څنګه نو پدې درو واړو کې او نفس رغبانه فرایزوبانه اکتفاء نه ده شوی پدې درو واړو کې په نفس فرایزوبانه سره نه شوی و لاو شوی دا چه سمرا شوگ دا کئی دمرا بددن نفس کی چه کمدنو تو حارت ڈیر تکیجی رازی ان قیاد تو حارت پا ڈیر رازی دیو وجنا صرف دانی دیوی دیشگی چه فرض بیا دا چه کمدنو دا مطلقاتو استدلال کول او دیو حدیث نا یو حدیث تا قتل دا نور نستر کے پتاولا دا چه کمدنو دا ملحیدینو کار دے ملحیدینو کار دے نوځنه چې کمندونو منکيري نه حدیث هغه چې کمندونو وایي صرف فرض مزه سنت مونت نشتا فص فرض مونم نه مني دا خاص خبره وامه وایي چې حکومت نه میرا صلاه چې کمندونو وایي دا تشموز نه نه وایي چې حکومت نه نبست تا جات نشته منځلو تا جات نشته حکومت چې نه اسلامي حکومت نه دا پتنه پکولیا چې دا حقي کدا شتا شتا او دیر خلک تدیر خلک یو الګ چکم دنو پر تک ګیره خریلي ما ته وی ګیره خریلي کاکا ګیره خریلي او د ټی ویګانو میثریو عملته ګورا ګیره خरोला او د ټی ویګانو سو میثریو نو ما ته وی غاورما انو وي پوس دیر پوې شومنګوي همنګ په ګور من څه دافه تا نو چې پدی بخاری کیو پدی کم غل خوراکشتے دا سی دا لکھ الفاظ دی ایدار دیر خبر منگالا تیری پدی انکی ایدار مونتا پا تنو ایدار که دو تیوی سو میسری تیوی گانو میسری دا سی علال رزگی گٹو او دا دای سی کمدنو کارو او یو ملگر راتووی زمونکو په او سڑے دے آغا آوری چار سده ملگر راغلو په آغلو پدی اختر کی آغا راتوو چې پینزل لاس کسان نه ځان سره مګری کرډی او کور کې خځه تاوم مور تاوم و خپلو کې مو چې دا مونږونه مونږونه پکې نشتا پرز مونږونه څګری دي په حاضر دي پرز مونږونه پرون راته وړه سالې ولک راولې کنه و زمایو مالګره د اغاوري اغا وې وې لاس کاله شو ما مونږ نه کړې مونږ مونږ نشتا شو ټکړې یا و ما ما مخ کې څه نه کو کالجی له کومه او بیامی اغاو ریزل شورو کرن مجدا خوچ اسلامی حکومت نینو مستواجد نیشتا دا لکا دی دین سارا محبت پیخان دا دین نین تاکا دا اری شیز استلاع بدلول تاکا سوالات استلاع سکی بدلی دا د قرآن و دا پیغمبر علیہ السلام سوا استلاع او شریع استلاع بدلی اسوالات اس مراد او موز دنو دا او موز نده بیاوی په موز کی سنت اولوی سنت نیشتا و سویسن فرز نیشتا ایس نیشتا وی در سنت پا که وی دا پا که ابو حنیپای و ساله وغا رادن نکردی پلانکی ساله دا پا که امامان رادن نکردی دا پا شریعت که نیشتا امامان واسه رادن نکرد غویزویا امامان واسه رادن نکردی دا یه تاو نور تا نو دا سنن رواتب و باره گریباتی دا رواتب سو علیکم بسنت لفاظ دا پس سنت کنه راغله اب احادیث کنه راغله او د خپل غرض د پار احادیث مني خپل غرض د پارا شداغینه چې کومو د احادیث سو کی ردو کی اسلام خپي پیووي هغه دله پرويست کار منکر احاديث چرغويم غول خړوي مخو کسان دي دا منکر د احادیث دی وموځ منکر د احادیث نه مووي وموځ نه دا پټ نه غابي دیالا دا خطرنا کارا دا پرويزي ده فتنه نا دا پرويز ده فتنه خطرناک دي دا چې اوموي زنه نه ممنکر ده تا دا حدیث اوم دي منکر حدیث خطا پنکر حدیث دي لا دا صرف دا و چې زمنکر حدیث نه شه دربان علماء د کفر فاتونه لګي او غالبا دربانونو لګي نو خلفا پنيس خو کافر کنا الله رب الدول پنيسونه باچکی فقال <تصفيق> ایمان له ترغی تور کړي زمونږه حدیث نه ما قران او کړي زمونږه حدیث نه ما خدا لالا بولځه تاونه بچیږي دا غزان الله خبره توه ځه د فتنه ځان څه کومه کوم د د فتنه ځان بچکه د الله راغنه بسنه ځان دا غزان الله خبره فقال علی غیر قال لا الا انت قال ان راوی و فاد بر الرجل شریشا کراوان سو او دو و ایل دا خبره و اللہ الازید و اللہ حضا و اللہ ان قسمنو تده مطلب تیر شوکا نا فقار نبی علیہ السلامی افلاح الرجل و ان صدقہ افلاح الرجل ان صدقہ کامیاب صدا سړی کرشتیہ ویلیوی یو او سوال دا دے چھ مکہ نبی علیہ السلام یقینی ویلیو چھ مان سر رہو آئی انظر ایلہ رجل من اہل الجنہ فلانظر الہ حضا کسوک جنتی لی دل غالی اندو تدیو گوری دته دی وګوري او دلته کوم نو نبي عليه السلام شکی وي اپل رجل ان صدقه سړې کامیاب شو کری شیا وي دلته تردید سره وي او ولته سوي تيقن سره وي کو واقعي بدلي بدل شي خبره خاتمره واس کو واقعي څه شي بدلي بدل شي ولزه خو صحیح ده کو واقعي څه شي يوه شي هغه دا يو سره شي ځوال څه شي یوشي نو هغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو هغه ته سره غائب شونه وی وی چې دغه جبران نشي چې غائب شونه وی وی چې مقامو خونو دا ویلو تردید نه ویلو محمد چې مقامو ورسي ہوئی تردید سره وی چې بده ګرانه نشي غ جبران او چې فنا شونه یقینی وی چې نور له تردید شي نور اصحابو د ترغیب شیده عمال کهوی داره جنت سدی عمال کوانا شوی آر رجل کی آلی فلان محادیدی نو دقا ساله آر یا جنسی دی نو بس ار ساله شده کارکی نو کابیاب دی حاجی پا گیندر دی کر کڑے یا دا غواق یا په دی سڑی سنو فرزنو یا راوی پر خواده لی ری در راوی نسو شوی اختصار در راوی اختصار دی چا بل سوالداری سیدل دیو حدیث کراغلی دي اپلار رجل و ابيه ان صدقه قسم شويده په پلار د دې سړي باندې و ابيه ان صدقه و ابيه ان صدقه په پلار د دې قسمي قدرت ياوي نمن حلفه الله فقط اشرق الله نه الاو پپل بلته قسم کول خو جائز ني بلچا قسم کول جائز نہیں استنگا چھے کمدن نبی علیہ السلام کو ابی ہی بان قسم خوری یو قول دا دے چھنا رویت سہی نہ دیں دا وہ ابی ہی رویت. اصل رویت آگا دے چھ متفقون علیہ دے اپائی کی نشتہ ما فی صحیح و صحیح دویم جواب چھے کمدن نو دا و ورب بابی ہی دے عبارت پہت از مذابت ورب بابی ہی ابل رجل ورب ابيه ورب ابيه يادا چې کم دنو د شهادت د پارا ده لکه څنګه چې عام تور مونږ وایو ید سړی توا صحیح ده کنه لکذا غ ستین د مقام د معلومولو لپاره خار قول او ید د خار قول د لپاره دغه د پلار ته سکره اوش نبی علیہ السلام دک کشانتیوی چی کامیام دیدو سڑی زیعہ کانا لکھ اداکار چکین اسا کامیام دے دا دو شہادت دا پارا دے دا قسم دا پارا دے واو آپ لہر ان صدقہ متفقنا لہے وان ابن عباس